A fost odată un împărat și avea trei fete frumoase, una mai frumoasă ca altea, una mică, una mijlocie și una mare. Cea mare și cea mijlocie erau fetele soției lui dintre o căsătorie anterioară. După luni rugăciuni, Dumnezeu i-a dărui lui un copil, o fată frumoasă pe care botezat o botezat-o Ileana Sânziana. Dar ca de frumoasă ce era, a ascuns-o de lume, a ținut-o închisă în palat. După o vreme, la una din, din petrecerile împărătești, invitații l-au întrebat. Unde este ficata? De ce nu o putem vedea? El le a răspuns: Fica mea se află în castel, dar nu o puteți vedea deoarece este foarte frumoasă și mi-este teamă că cineva se va îngrosti de ea și mă va lua. Auzind una asta, invitații l-au rugat pe împărat să aducă fata la petrecere, să se miluneze și ei de frumusețea acestea. Împăratul i-s a ruminat inima la rugămințile invitaților și a dat poruncă să i se aducă fata. Când în încăpere, s-a luminat la apariția fetei. Înormă pașlori, răseleau, răseleau flori de toate felurile. Vestea frumuseții Lenei Cosenzene, ce răspundea că vântu și că gândul în împărăției, și în jurul aceste. În sufletele celor din jur s-a născut dorința de-o vedea, de a se bucura și ei de o frumusețe nemai văzută până atunci. Această dorință s-a născut și în sufletul lui Prislea, plecasă să își găsească soția. Cump tata lui mai spunea că este imposibil să ajungă la inima fetei de împărat, pentru că aceasta este ținută închisă. Prislea se hotărăse să se ducă la castel, să ceare de lucru acolo. Împăratul l a primit l-a pus în la la grajde. Fiul de împărat a acceptat și s-a apucat de cercetat împrejurimile castelului. A privit atent la fiecare fereastră a castelului. Poate, poate o vază de periileana ocoseneară. Încercările acesteste erau zadarece ușaturului unde stătea fiica împăratului era ferecat, iar geamurile erau prea sus și ea nu putea ajunge la ele. Chiar dacă încercările lui păreau zadarence, fiul de împărat nu își a pierdu speranța, ci a rămas să slujească împăratului câte zile o mai avea. Trecură o lună, trecură două, trecură una și fata cea mare se hotărăse să se mărite. A fost o nuntă mare ca în povești, cu se pline și invitați de soci. a profită de faptul că împăratul era ocupat cu pregătirile de nuntă, se furișa în palac și se puse pe căutat. După lungi căutări, dete de camera în care era ținută fica împăratul. Cerceta bine locul să-și știclui cu grija un plan. Vrea să o fure și să fugă cu ea la împărăția lui. Până să se dezmetticească el și să-și pună planul în aplicare, timpul zbura. Nunta se termină, invitați plecare, iar fata cea mare și urma soț Împăratul își întoarse acum atenția către fata lui cea mică. Trecu iar o lună, trecut două, trecură un an și veni și rândul fetei cele mijlocii să se mărite. Făcu împăratul o nuntă mare și frumoasă, cum nu se mai văzuse până atunci în împărăție. De data asta, prâsile avut timp să-și ducă planuri la bun sfârșit. Ajunse la fata împăratului, rămâne fermecat de frumusezea acestea se îndrăgosti. Când l-a zărit, fața s-a îndrăgostit de el. Cine ești tu? Ce vrei?" Numele meu este Prăzlea. Am venit de departe să te cunoști și să mă însor cu tine. Te rog să vii cu mine." Când l-a zărit, fata s-a îndrăgostit de el. Nu-mi pot lăsa tatăl singur." Preferi să ai o viață închisă? O viață fără bucurii?" Îi propune Elenei Cosinzene să fugă împreună. Aceasta, aceasta ezită pentru că dragostea ei față de tată era fără de margini, dar după lungi rugăminți acceptă propunerea fiului de împărat și fugi cu el. Se terminășe în un afișei celei mijlocii. Evitați plecare, fata mijlociei și numă soțul și hoterese și ia și mama cu ea. Tatălume a plecat. În împărăție s-a schimbat o liniște cu nu mai fusese niciodată. Iar împăratul speria de gândul că a rămas singur. Merge să se vadă de ficacia mire, singura alinare a lui. Încremeric că văzdu că ușa turnului unde era fata este deschisă, iar lumina care radia din părul ei nu se mai zerește. Sufletul lui se rupen de două de durere. Își adună gândurile cu ultimele și hoterese să întindă o cursă celui care i Dau toată împărăția mea și fata de soție celui care o aduce acasă pe Ileana Cosânzeana." poruncește împăratul. Zvonul a ajunse și la urechile lui Prislea, dar potărâi să nu-și părăsească împărăția și să nu cadă în cursa împăratului. Anii trecură rând pe rând, fiul și fica de împărat făcură doi feciori frumoși ca soarele și lună. Cu toată fericirea care iradia în jurul ei, gândul fetei de împărat rămase tot la tatăl ei, dar dragostea pentru soțul ei și chipurile blânde ale copiilor îi al Cum veștile circulă repede, împăratul află unde se află fiul ca lui și hotărâs să meargă singur să o aducă acasă. Acesta uită că nu mai este tânăr, dar povara anilor se lasă peste trupul lui și drumul către fica cea dragă părea să nu se mai termine. Sfâșia de durerea pe care o avea în suflet și trup a ajuns într-un final la împărăție. Era rușine să se înfățișeze în fața fetei lui așa cum arătă și hotărâs să se dea drept un sărman venit să cerșească un colț de pâine. Dar Ileana Consizeana l-a recunoscut. Tu ești meu și nu vei să trăiești ca un cerșetor. După aceea, fata a povestit soțului său ce le-a întâmplat. Regile a primit o cameră foarte frumoasă și de atunci locuiește împreună cu fica sa și pristea. Și-am încălecat pe o și v-a spus povești așa. Și-am încălecat pe o căpșună și v-am spus o minciune.